اصول حدیث کې منګه تقسیم ال حدیث المقبول با اعتبار العمل وعدم العمل دا عمل او د نه عمل په کولو په اعتبار سره د مقبول حدیث شکم اقسامو نو او قسم یو محکم محکم داغي تعريف او داغي مثال منغو ویلی لکلا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول چ الله منزه بغير طهارت نه قبلي او نه خيرات حرام مال نه مختلف الحديث داغي معنا منغو کړه او تعریف منغو کړه كي هو الحديث المقبول الذي عارضه مثله مع امكان الجمع بينهما دو مختلف حديث في خود دوان و جمع أغا ممكن وي ننفايي كي منغا مخكزو حقل چي دو روايات بخبل منسكي أغا جمعكي ينا أو داغي ترمين ذا دا تطبيق أغا ممكن ني بیا بیابل الا راغد د ناسخ او د منسوخ ده دوه استلاحات دا جو د نسخی تعریف دا تاسو عام تور باندې په درسونو کې دا ویل دي چې نسخه په لغت کې لریکول تو وي نسخت الشمس و او ظل او دریب په معنا د نقل باندې عمر رازي نسخت الكتاب ما کتاب نقل کا نداب معنا دے نقل عمر رضی او یو شی ختم اولو ب معنا هم رضی او نسخہ په شریعت کی رفع حکم شرعی بدلیل شرعی متاخر عن هو دا د یو حکم شرعی دا غو چتول خط یو بل شرعی دلیل سرا یعنی اگر انبانی با هم شرعی دلیل وی دا رسته با هم شرعی دلیل وی او دا رسته دلیل دا با داغا دا با رستنه وی دا غمخینی نا و رستنی تا بیا ناسخ وی و غمخینی تا منسوخ وی او نسخا دی عمل ته بیلے کی گی دی عمل ته دا بیلے کی گی. نسخه د ساته په قران کې د دې منګل توضاحت کو چې په نسخه کې مثلا بعض خلک د الله په ذات باندې اعتراض کوي د ټیکته په احادیثو کې پیغمبر سره د دې نه چې د احادیث رجعهم و هي تکیږي او په قران کې لکه دا اعتراض کیږي چې په قران کې لکه نسخه دا خد الله په علم باندې یو کوېشن مارک دی در اصل دا الله په علم باندې کوېشن مارک نه دی بلکې الله تدمخ کنه علم وی مونته په ته نه لګي الله یو حکم راوليږي نو هغه حکم پاغي باندې عمل کیږي خو چکل بل حکم راشي نو مونږ تا دا ناسخ هغه بل حکم پراتک سرا من ته دا غلم بني حکم دا غي د وخت معلومات شي چې اصل کې دا مخکینه حکم دا تر د وخت پوري وو او الله تذ مخکینه هغه وخت هغه معلوم وی من ته نه ویله بدايات ساتي الله تذ مخکینه معلوم وی من ته ني معلوم نو د بي ورجنا او د عمل تاسيم نسخه دا ویله کیږي نو پالا بني س اعتراض هغه کیږي نه نو دا د ننسخې لغوي او اصطلای تاریف داات ساات د نخې په اددیو کې ددي د پیژنګلوڅوطرریقی دي ما نه بلو ورځ یو کس تپوسکه د یو مسله ناغلهما جواب ورکرکهناغ بچر ته د کلي د مولانم تهپوس کړی نو به د ملا سره خو آسان جواب دی کاغ په پوهږي او که نه نوی ویلیه را دغه روایت د منسوخ شېوې دي. نو ماغه تو ویلې مازه په سره اوس علمی گفتگو کومه ته د دېسته لਹਾدو نه واقفم نه. نو ته ویلې ما د سدسي اسانه خبره د چی بتوبه دیو حدیث باره کې د ناسخ فیصله کې دا سخ لري او دبل منسوخ دي د دې لپاره سقایدي شته کنه شته. مو تو ویله مې په احاديثو کې د ناسخه او د منسوخ د دیره پهچان خپلې طریقې دي او چې په دغه طریقو باندې نه دی وژنه کله چې په حدیث کې د ناسخ او د منسوخ پهچان نکيږي دا یا لند خبره د یاد ساتي چې کله په حدیث کې د ناسخه او د منسوخ د پهچان طریقه نکيږي نفع غ صورت کې بیا منګا راجیح او مرجو تزو چونکی د نا... ورنک دسی د ځان تا او روایت هغه منسوخ ګرځولې شوي او بل د ناسخ ګرځولې شوي نو په کار داوه و چې د دینه بعد چې د امنګ نیکسټ سپ ټزو چې د یو راجه هدي د بل مرجوح دی یا د یو په کې متوقع د متوقف فيه دی چې پای پا کې بمنګ د توقف نکار والو بیا د سره په کې دیت اجت نراتا خدایات ساتې د ناسخ او د منسوخ د زما او ستاپه باندې نه ده نما آغا تا داویلی مای دا بنده دا استاسوس کیده شی که دا کلی مولا دغه غا پا خواهش دا منسوخ ہوی نمای دا روایت نه منسوخ کی که چیره زبا داوی مچه با دا منسوخ ده او دا ناسخ ده د نسخ پهچان دا پسو طریقو باندې ده یو دا چی دا نسخی دا وضاحت او دا سراحت په پا کې کیوی چې په حديث کې د نسخي د تاثیرې ده پخوله شی وی وی لکه نبی له صلوات و سلام فرمایي صحیح مسلم کې روایت ده کنت نهیتكم عن زیارت القبور فزوروها پای کې دا الا نشتا فزوروها ما تاسو د قبر د زیارت نه منې کړي وای فزوروها اوس د قبر زیارت کوي اوس دا په نسخي هغه منسوخم موجود ده او ناسخ موجود ده ماته سو د قبرونو د زیارت نه منی کړي وي لیکن او زیارت کوي دا د صحیح مسلم روایت ته یادارنګه د دې بل مثال اغم په صحیح مسلم کې ده چې نبی له صلوات و فرمای نهی کوم عن لحوم الاظاح فوق سلاسن په اغاز د اسلام کې د غټ اختر وقته د قرباني دا صرف د درو روزو پوری سنباله ول د اجازه او نور بتول خیرات کی او دریو روز کی چې تو سوره خوړلې شي لیکن بیا رست راغه فامسکو ما بدالکم استاد ته اجازت ته چې سمرا لک تاسو خزانه کولې شي هغه خزانه کوي لیکن په اغاز د اسلام کې داسو نوشپدی کی نهی توکم ان لوحوم الاظاح فوق ثلاثن دای کیرا منوا او فامسکو ما بدالکم استاد وغي سره ولې شي پس مرا استاز خو قوی نو بدی کې غناسخ او منسوخ په نس کې دوانه موجود دی د غرنګي په قران کې هم دا ناسخ او منسوخ بعض زینو کې ناسخ او منسوخ دوانه په یو ذکر راشي لقد لسو او دوک اساس سره مقابله د سور انفال کې په یو ځای کې ذکر دی یغلبو می اتاین او دارنګي دغه دا چکم دی ایتو نبی او کله داسې هغه په یو ځ یو حکم زی کووي په کی بل حکم زی کووي لکه ا والله تن ک خل مشرقات حتى یو من نه او آیت چې دینو د مشرقیو بارهې عام دی لیکن بل طرف طرفته تخصیص بیا شوي دی د عالی کتابو دا غی سره دنی کا تخصیص ته همه یو قسم لا لما دا د ننسخ یو قسم وي نوځ دا یو حکم په یو ځکه ذکر دی بل بل ځکه ذکر دی نو دا بدی طریقہ باندې خپل طریقہ د نسخې د پہچان دادا چې صحابه کرامو کی یو صحابی د نسخې وضاحت کی ځکه صحابه خلق دي چې قرانم په دین نازلیداو د پیغمبر سره صحبتم د دي خلقو نو چې صحابی په خپل د دې خبره وضاحت کی او دارنګ دغه دا مقابله کی دیوبل صحابی دغه قول موجود نه او صحابی دا وی چیرا دا حکم مخکینه د او دا دروستنه دا داسې دی لکه نبی عليه الصلاه والسلام بار کی دارا زی او احادیث کی دا یو باب راځي باب الوضوء مما غیرت النار چې په قربانی او شی آیا غې نه او دست به کږي او که نه یعنی اووربانې د پخکړي شي د غړلو نه او دماتږي او که نو په آغاز د اسلام کی چونکې اصل کې مسلمانان د طهارت او د پاکوالی د دوې زونو سره عادت کولو نو پهغاز د اسلام کی چاچه با غوخه وه و خوړله مسا د وه یا بله غوخه چې اوربانې به یو شي پخ شوي او سبزی به پخه شوی وه یاد نباذ هم د اودس حکمو یا رستم نبی اله سلام دغه آ... لقد هو خوخه کوله ده یا نور خورا کی دی لیکن دغه نباذ ډایرک بیا مونست ولاړ دي بیا اودس نه تازه ځکه ده د مطلب دا ده چې هغه مخکيني روايات هغه منسوخ شوي دي که اگر چې پدی کی تدبیق هم شته دي بعضي علما تدبیق صورتوم ذکر کړي دی د سره به د نسخ قول تا جات نشتا یعنی هغه مخکې نه روایت کم چی دا غینه د اودس حکم راځي او هغه باندې اوس عمل ممکن ده مثلا دا یو سړی غوخه خوړل نو اودس کول وسوم مستحب دي که یو سړی وک ثواب به ته ملاوشی او کوي نکنه مونږه کیږي یعنی د مونږ د پارا نو بیا اودس تا نشتا او د استحباب درجه هغه اوسم ده متدبیق پکی هغه ممکن ده نو چې صاحب په خپل دا وایي لکه ابو داود کې دا روایت راځي چې کان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترک الوضوء مما مست النار النبي عليه الصلاه والسلام په دو کارونو کې چې کم اخیرا کارو نو هغه د اور په خکړی او قربانی د پخ د پخړی شی داغینا او د سن کولو مطلب دا دی چې بیا نبی علیہ السلام دا عمل داو چې او د سن ماتی کې پدې بانی او دور پکړی شي کيو زړې اگر اوخري نو د یاد ساتې پاغي باندې او د کول بیا لازم ندي په دویما طریقه شو چې صحابي وضاحت کوي یا درمه طریقه د نسخې د معرفت اغه تاریخ ده چې د تاریخ نه اندازه وشي چې را حکم دا مخکینه ده او دا حکم دا راستې ده لکه حدیث دا ابو داود کې رازي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې افطر الحاجم والمحجوم حجامہ خکر لګول خکر لګول نو خکر لګون کې او چې پچا باندې لګئی خکر لګون کې او دا, دا حاجم چاہتا ہوئی کم چی خکر لگی یعنی اغا طبیب کی مراد دے او محجوم سوک دے دی چانه اگم چی مریض بی دی چانه چی لگنن سبا حجامه اغا کپنگ په صورت کې هغه کی, کی نو حاجم اغا دے چی اغا طبیب دی پلندو الفاظ بانی افتر الحاجم والمحجوم که طبیب که اغا حجامه لگی یعنی اغا این راکا گی دا اغا طبیب امرو جماتا دا افتار دا شوئے دی. او محجوم د کم مریض مریضنا چې وین او باسي داغم روزه ماته دا یعنی کړه د ورځې په حالت کې د دوانو خکر او لګاو داغ تبیبم روزه ماته دا ودې بل ځکه په خوابه په خکر کې هغه به په پسا باندې راخک نو د دوانو روزه هغه ماته دا لیکن د بخاری په روایت کې راضي د عبد الله عباس نه چې ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم نبی علیہ الصلات والسلام په حالت د احرام کې خریو او د پیغمبر روجا هموا روجا هموا نو اوس په دې کې مونږ ته د ناسخ او د منسوخ څنګه پته لګي د نبی علیہ الصلات والسلام چې کم دا په حالت د روجا کې او په حالت د احرام کې دا خریواله دي حجامه کړی دا نو دغه د 10 هجری د حج واقعه دا. دا نبی صلی الله و سلام د حجۃ الوداع واقعه دا او کوم واقعي او کم روایت چې د نبی علیه و سلام دغه دی چې د دغتبی وو د مریض د دوه نو روزه ما تي کې دا د 8 هجری د فتح مکی د کال هغه روایت ته د فتح مکه په 8 هجری کې شوه دا او حجۃ الوداع چې نو دا په 10 هجری کې شوه دی نو لازمان چی نبی علیہ السلام دا روستے کم عمل دے چی پہالت دا احرام کی او پر روجہ کی خکر وحل مطلب دا دے چی روجہ پہ نماتی گی نو مطلب دا چی اغا مخکن عمل دا روجی دا ماتی دلو اغا منسوخ دے اس چی او سڑے حجامکی یو ایوان دا اغا روجہ ہم بھی نو مطلب دا دے دا اغا روجہ پاغین ایستو سر اغا نماتی گی دا دری طریقی یاد ساتے دا علماء دا ذکر کئی بل چکلا پيوريوات کې د ناسخ او د منسوخ فیصله مونشي نو بیا بله طریقه پايي کې د راجح او د مرجوح دا دواغ متعارض احاديث چې دوا نه په صحت کې برابر دي نه په کې جمع ممکن ده او نه په کې تقدم تاخير ثابته دي شي نو اوسبسه کې اوس بپايي وجوه د ترجیح کې ی وجه راواخر یو روایت لب ترجیح ور او بل روایت اغلب مرجوح پری دی کم ته چته راجح وے بس کم لچته ترجیح ور کی اگر راجح ده او کم چته داغه مقابله کی پری دی اگر مرجوح دی د فقهاو ترمنزا چ کم اکثر پر روایتو کی اختلاف ده یاد ساتي اگر ددي قابل نه دي راجح او د مرجو خبر ده دا, دا نو چرستا د روایت منسوخ دی مثلا د فید دی ن روایات دي د امین بالجهر خبر د د امین به خبر خبره ده دا ر نور فاط خلف و ده دا د فوقهو تر می د روای دواړو طرفونو تشته دی لیکن یوته یو فقی راجهویللی دي بلته مروج وئ دا ټول د اوله او د غیر اوله د هغې بحست دی او اکثره ایاتو کې تطبیق ممکن دی لکهوز د امین بل جهر او د امین بسره بار کی فقها دا وی چې کم کی جهر رازی د تعلیم دے احناف دا وی او کم کی جې بسره ده نو سنت طریقه دا دا یا لکه مثلا فاتحه خلف الامام او ترک فاتحه خلف الامام نو فقهای احناف مدوی چې کم کی لکه د د د فاتحه خلف الامام ول چې کم روایت دی ودغی تعلق اصل کی د غسر دی د امام او د منفرد سره د لا صلات لم یقرأ بفاتحه الكتاب او کم چی طرق فاتحه خلف نو دغی تعلق د جمع سره دی یعنی مقتدی د قراءت نه کئ ناغه داوی د روایت د د امام د پر نو تدبیق او جمع کئ او بهر حل ک د جمع ب کی اوم او د ناسخ او د منسوخ فیصله هم نکئ نو دراجی او د مرجو اختلاف دی یا ذاتي بیاپدی کې تقریبا دراجي هو د مرجو محدثین ګن اسباب ذکر کړي ګن اسباب ذکر کړي چیرې دا دا وجه د ترجیح دا وجه د ترجیح دا لکه مثلا بعضی دا غینه دادي لکه اوستاو استما بل او رضویلی بخاری او مسلم چې کوم کتابونو کې د حدیث د صحت التزام شوه دی او شپایې کې یو حدیث راغلي دی نو دا یو قسم لا دی روایات و جده یو وجه ده ترجیح اغا حاصل ده ده نورو کتابونو مقابله کی یا لکه داسی پا یو حدیث کی خبره اغا ده اثبات را ده یو شیح ثابتی او بل حدیث کی اغا نفی ده نو محدیسین چې د ده اثبات والا کم روایت ده نو اغیل په پن نفی بان ترجیح حاصل ده داوز دا ده دا محدیسین و پنیز بان ترجیح یو وجه ده پا یو حدیث کی یو سیز من راغلی ده بل حدیث کې دا غسیس حلت راغلی ده غشه روا ده نو کم چې د حرمت والا روایت ته غيله به ترجیح حاصل وی دا غ روایت مقابله کې چپای کې غسیس ته حلال ویل شوې دي دا یو درې موجه یو سند باندې د بخاري او د مسلم اتفاق ده نو نور سندونو باندې بدیل کم ته متفقون علی وی نو په نور سندونو باندې بدیل ترجیح حاصلې خ یو سند چې دینو اغه زیات صحیح دي اتھنټیک دي بل چې دینو اغه دغه مقابله کې لکه اوس مثلا مقبول دوانه یو صحیح لزاتی دي او بل حسن لزاتی دي نو صحیح لزاتی لا محاله د حسن لزاتی نه غره ده زه کداغي سند درست درسته دادہ بخاری او د مسلم خبره نه بلکې په سند کې دا پینځو شرایط خبره ده د یو حدیث طرق او اسانید هغه غن دی او د بل کم دی نو لازما چې کوم هغه غن سندونه دی او ټول صحیح وي اغه له د غبل مقابله کې ترجیح حاصله ده تهغم ټیک دی خبره د ذیبه نسبت سره کم دی نو دا مختلف اسباب دي او تقریبا دا 50 پوری دا 50 نمزياد اسباب محدثین هغه بخولو کتابونو کې غي ذکر کړی دي خپل چي دی او روایت اگر چی دی متوقفې ته دا خبر ډیر به مشکل را رسی خو حال منګه ز بیام اصول حدیث کې وایو دو متعارض احاديث روایت تخفل منس کې ټکراويږي صحت کې برابر دي نا ترمین زا جمع ممکن دا تطبیق نا ناسخ منسوخ ثابتی گی نا یو لبا بلبانی ترجیح ور کولی شی ندایات ساتهی یعنی یو وجد هم دا یو سړی فیصله شی کولی نا بدوان بد و روایاتو که بتوقف کئی یو سڑت تبکی دی ذهن کی بیئی یاره هر کله یا ته ی وجه د ترجیح معلومه شو یو له ترجی ورکم په به عمل کوم او دیبل بل ته بزه مجویم په ب عمل نه کوم یا ما ته که دلیل میلاشه که یو ناسخ د ناسخ طرریخی ته است وویللي چې د یو ما ته دلیل میلاوشه په کتابونو کې دا ناسخ ناسخشه دا بل منسوو شي بس استیک ته په ناسخ به عمل کوم په منسوخ به نه کوم یا د دواو تر می د تطبی کې دی شي سره سرہ دین چتاو استما پت روزو کې ویلو چې محدثین داوی چې تاسو هر یو دوه روایت متارض راوړي او دنیا کې چې کوم یو دوه احادیث هغه متعارضه دي منګل راوړي منګو ان شاء الله تعالی دا غیر ترمنځ تطبیق کوو بعض محدثین به ینی مطلب داده چې د هر دو حدیثو باره کې چې تعارض ده ظاهرا چپای کې سوچي چې هغه تعارض قطمی کې او دا غیر تطبیق ممکن دي ینی به کې در سره هغه ناسخ منسوخ تم درازی نو بیا با توقف کیگی او په یو بانی به معمل اغا نکیگی متوقف فیهی که با دوان روایات و روایاتو عمل اغا موقوف او دی احادیثو تا و متوقف فیهی وی تا دی واجه نبازی علماء وی وی امام شافی داده دا دا چی مثلا دادو قسمان فتوی رازی قدیم فتوه او جدید فتوه دادا د دا دا امام شافی تا شکل دا فقاو کتابو نگو ری نو امام شافی داغنه اکثر دو روایات و دو قوال رازی یا امام شافی نه علاوه نور باز احمه داغی اصل وجد آئی اصل کی داس قسم روایات داغی ترمینزا اغراشی مخی تولراشی نو کل آغی پا یو حدیث بان فتوه ور کئی متوقف فیهی کی او کل آغی پا بل حدیث بان فتوه ور کئی یعنی یو قسم لپ دوانو بان عامل کئی ندی وجنا داغي په مسلک کې دا روایت دا دوه وراغلي دي جديد فتوا و دارنګي قديمه فتوا نو یو وخت کې په یو باندې فتوا ورکړي بل وخت کې په بل باندې فتوا ورکړي یا ساته احادیث باندې حتل وسع عمل په کار دي او حتل وس کوښش په کار دي چې احادیث اغه هم داسې محمل اغه پرې نه شي نو دا, دا دغه بحثو د د حدیث مقبول تقسیم به اعتبار المعمول به و غیر المعمول به و اعتبار د معمول به سره او د غیر معمول به سره په دې کې موږ د او اقسام ویلې یو محکم دوه مختلف الحديث درم ناسخ سلورم منسوخ پنځم راجح شپږم مرجوح أو شؤوم متوقف فيه؟ <تصفيق>